Makruh syarat syar'i, wajib amri, wajib ketamnisasi, dan khawli. Setan keluar melana, ilah ma'ala muna. Alhumdulillah. Allah menjelaskan ilah ma'jadahum sempel. Wa inta kubilazma ilah syukra sempel. Lahaul walauqwa tidak. Billahi alamahim. Subhanallah. Alhamdulillah. Kebas muk. Alhamdulillah. Di kedua kamu pasti Dua dalam persiapan uh, primogun memahami fondasi struktur bahasa Al Quran, kaidah terkini dan Insya Allah hari ini kita akan menambah uh, aspek aspek yang telah kita tinggalkan, menambah sedikit sebanyak daripada pemahaman struktur tersebut dan kita belajar padanya. Dan sebelum itu kita mulakan bagaimana usul berfikar. Pada minggu lepas kita telah isto beberapa faktor-faktor, poin-poin yang penting. Agar kefahaman kita benar-benar uh, sedar bahawa sebenarnya kitab Al-Quran itu bukan sekadar kitab terjemahan sahaja Kitab Al-Quran itu bukan sebagaimana uh, buku cerita tetapi dia nak design Dari sini mungkin kita dapat beritahu apa yang kita faham Mungkin buktik uh, uh, di sini uh, satu Apa yang kita belajar pada ini lepas belajar. Apa yang kita dapat raih bukan daripada apa kita dengar yang dibentangkan tapi apa poin-poin penting yang kita dapat ambil Cedoklah jadilah daripada pembentangan yang lepas. Jadikan dia satu amalan. Okey itu antaranya satu amalan. Kemudian ini dapat baca ya kedua-dua hidup amalan tuntutan kemudian ni bagi sesiapu muslim muslimah Pujuh. Ya, itu yang penting. Eh, itu poin yang penting kerana kita sudah terbiasa dengan bahasa Melayu. Jadi pembacaan akhbar bahasa Melayu ini dia ikut susunan. Jadi bahasa Quran dia berbeza sedikit. Eh, point -point yang ini poin-poin penting jadi apabila kita nanti mendengar Quran ke kita mula untuk belajar, kita punya minda tu persepsi kita harus berubah daripada kebiasaan bahasa Melayu kita dengan bahasa Arab. Apatah lagi al-Quran ya. Eh? Tahun tinggi okay, lagi apa boleh kita dapat poin enam. Kadangkala boleh tampungnya nota. Saya buka boleh kelas. Semua orang kena kasih satu lah yang kita kasih Alhamdulillah kambing. Kambing Bacaan panjang pindi. Bacaan panjang pindi. Ada masalah. Okay poin. Okay. Okay. Kalau masa kata kalau kita baca panjang pindi akan mempengaruhi mak. Mange. Jadi kalau kita nak cuba menghafal, saya program ni kita kaitkan kembali dengan menghafal surah-surah lazim ataupun surah Sin tu kita pun jenilah kan. Kemudian kalau kita baca sekarang ni kita tengok balik hafazan kita ke bacaan kita ke kalau kurang panjang pendek boleh mempengaruhi makna. Okay, ni point satu point lagi poin nombor 6. Assalamualaikum. Kongsnya kita tahu aa, kita akan lalui dalam program yang utama nanti dengan mengenal daripada struktur Struktur kerangka overviewlah. Jadi ini poin-poin yang kita nak kalau boleh dapat so, lontaran kefahaman anda. Saya tak nak awal pulalah. Ha, lagi yang anda beri siapa belum beri lagi. Dia? Wah, siapa diri? Kefahaman, yeah? kefahaman bacaan Al-Quran untuk mengedukan penjelasan dan ha, Ah, jadi jadi apa boleh kita baca terjemahan saja, dia ada ayat yang sahih, ada ghairu sahih, jelas makna yang tak jelas. Ada muhkamat, ada mutasyabihat sebagaimana dalam surah Al-Imran. Jadi perlukan tafsiran. Perlukan mengah, memahami Asbah muluzuhnya, apa sebab ayat itu turun Jadi, kita memperkayakan Kefahaman terhadap sesuatu ah, ayat ah. Ok, bagus lagi, siapa ingat ini? Abang, tunggu si lagi ya. Orang pemperat, jadi uh, Apa kita dapat tahu semua Sekarang ni, kita dah mula nak mengenal Al-Quran Dan semuanya berbaris Betulah. Jadi, berbaris tu Baris tu, poin-poin yang penting Kita akan salah baris, salah lah dia Baris atas, baris bawah, baris depan itu semua penting. Semua, semua penting. Jadi kedudukan pada uh, kalimah tersebut balik pada bapa, baris baring, baris important, baris. Okay, siapa lagi dapat perincian kita koyak? Maka ada mengajakannya semangatnya. Okay, apabila kita dapat ajar, bagaimana hari Selasa-Selasa supaya kamu belajar dan mengajarkan Al-Quran Jadi kita dapat poin-poin ni kita kongsilah dengan anak-anak kita. Jadi secara tak langsung mereka pun dapat kefahaman. Kita pun nanti. Tahu eh, kewajipan kita nah, Itu usaha kita untuk sentiasa Mudah-mudahan berdampingan dengan peran Lagi saya nak tanya lagi jawapan Maha, Maha sabar diri mengambil pelajaran Ah, dah. Jadi lagi poin penting lagi Maksudnya biasanya Kita belajar atau kita membaca Quran ni, kita akan menghatamkan Saja, jadi Umur kita katalah 50an Ke 40an kan, sepanjang kehidupan Kita daripada kita baru belajar Membaca, kita khatam dah banyak kali Tapi kita tak ambil peran pelajaran sahabat daripada ayat-ayat uh, yang -ayat kita dah khatam jadi itu yang kita nak dapat kalau boleh beberapa ayat tersemat dalam hati dan jadikan panduan Eh dan syaitan akan sentiasa mengganggu um, kita um, buat kita malas baca puan malas nak buka terjemahan tafsir, rumah. dia akan ganggu seganggul dia okay, bagus, sahabat okay, pula lagi pointnya yeah. Alhamdulillah jadi kena ingat eh Adanya acuan, yang ini Bercorak-corak Kita tengok contohnya Daripada perkataan uh, Fa'il, contohlah Fa'il, katif Dakhil, semuanya ada Alif tu, kita tarik Fatih, patternnya Bentuk pattern ampun, jadi itu ada Dia punya uh, peranan dia Untuk kita faham, setiap pattern Acuan tu penting, contoh rahim Auzim, dari, ha, tu pattern yang macam mana pula Terudukannya Ya, yeah? lagi apa lagi? lagi susunan lagi perkataan itu. dalam ayat Dia tidak mengikut dalam bahasa Melayu Ablee. Susunan perkataan ha. dalam bahasa Arab Jadi susunan tu Dia tak ikut ha. macam bahasa Melayu Dia kadang-kadang Ada yang kedepankan Ada yang belakang Ada yang mahzum Mahzum tu apa maksudnya? Ditiadakan ha. Apa fungsi ditiadakan? Kadang-kadang fungsi ditiadakan Membuat kita untuk berfikir Membuat kita yang okay. uh, okay. lagi apa uh, mengulangi apa mengulangi secara bertahap uslub mengikut uh, uslub al-Quran Jadi ruang. aku tu pengulangulah siapa belum beri poin lagi saya tak semua kalau kita mula kelas ada kakak-kakak apa -kakak. belum beri poin ya yeah. keindahan. Yeah. Keindahan, keindahan dan ajaib dan mukjizat keindahan mukjizat asal Quran Jadi terkadang ni <coughs> mengapa ada perubahan tidak macam bahasa biasa Disitulah keindahan bahasa Al-Quran. Al Kalau orang faham dia menyentuh hati. Dan begitu juga bila dekat dia punya dia punya apa? Dia punya furun-furun dia, uh, pemilihan kata-kata dan Al-Quran terlalu terlalu luas. Mukjizatnya terlalu luas. Cuma kita nak mulalah sekarang ni untuk mengenal bagaimana keadaan dia. Okey. Saya tunjukkan satu contoh. Dalam bahasa Al-Quran ataupun bahasa Arab ni terbagi kepada berapa bahagian ni? dia kan nama yakni isim dan arah arah isim bel arah kalau kita cakap kata lah, kan fiil tu kan fiil berkaitan dengan apa ya berkaitan per perbuatan jadi dia berkaitan dengan apa? perbuatan kalau perbuatan kan mesti ada apa per kurang kadang kita perlukan Iaitu objek apa dia? kita perlukan objek baik contoh kini dalam fiil ni dia ada fiil bentuk yang tak perlukan objek dengan yang memerlukan objek maksudnya objek tu apa contohlah membaca jadi kalau membaca tu baca apa tu surat majalah surat quran nak perlukan objek kalau orang cakap tu katalah dia duduk tak perlu tak? Duduk-duduk akan kerusial ya, dah. Pukul ni ni kata kerja. Marabah dia sering. Kalau pukul tu kata kerja tak? Kata kerja tak? Agak-agak tu perlu objek tak? Perlu tak? Perlu pula. Perlu objek? Jadi kalau perlu objek tu objeknya apa? Maksudnya siapa yang jadi bangsanya? siapa yang jadi mang Bangsa. mesti cari satu maksudnya. Maksudnya sekarang, kalau saya katakan uh, Ali telah memukul mesti memindah yang berfikiran siapa yang telah pukul siapa yang boleh tu. Tu lah. Ini yang dikatakan katakan uh, pembahagian pada v, Ada v l yang tak perlu objek, ada yang perlu oh uh, saja. Uh, dalam istilah bahasa Arab, v l maklum, v l muntah Tu satu, satu lela, tapi awak dapat gambaran lah contoh Salah Salam saya katakan Perkataan Khalaqah Khalaqah Apa maksud khalaqah? Biasa kita dah pernah dengar lah Dia telah cipta Apa? Dia telah cipta Khalaqah Dia cipta, so, cip... cipta. cipta. Okey, tak perlu objek tak? Agak-agak ha? Pasal dia Cipta Cipta apa? Dia cipta okay. Contohnya dalam Al-Quran Alhamdulillah Illadhi Qalaqassama Awati wal-ar Yang ini Dia selalu Langit dan Dan bumi, dan bumi. Jadi dia perlu okay. Tapi terkadang Dia tak perlu Objek Mengasak apa Kalau tak perlu Objek Agak-agak Katalah kita tengok uh, Contoh uh, Ayat mana Lari Tak itu Lain Kita kata Kalau pukul Pukul siapa Kalau baca Baca apa kalau cipta, cipta apa? So dalam Al-Quran katalah Kalau kita ambil khalafah, khalafah cipta Khalafah sama wa'afi wal Apa yang dicipta, langit dan kan? Biasa menciptakan Tapi terkadang Abil Allah sebutkan A'udhu billahi minasyaitana rajim Bismillahirrahmanirrahim Isma rabbikal a'la Alladhi Alladhi Khalafah Khamil dia telah menciptakan Dia telah menyukurnakan Cipta apa? Di sini tidak ada Tidak macam Ada sebut khalaqal sama Ada khalaqal yang tingsan Tak Maksudnya ni Tasbihlah dengan memuji Tuhan kau yang maha tinggi Kerana dia telah menciptakan segala-galanya Tak terjaga oleh akal kamu Itu yang di Kalau kita letak di sini Khalqas samau dengan kita all things and pesan good proportion. Khalqas samau abu al-Ladhi khalqah wasawa. Sabit semarik ke al al-A'la al-Ladhi khalqah Contoh paling basic dah tengok diri anda tadi kita makan sebagai manusia sarapan, tengah hari, malam biasa semua kat dance. Biasalah. Kan? Apa nak diketawakan fitrah apa? Kita pun dah dah lali dah. Bayangkan kalau citaan manusia makanan tu tidak keluar, dalam tu jadi toksik. Perut tu akan menjadi mengumum dan mengembung, anda punya Jisim tubuh akan merosakkan. Tapi dapat situlah tu. Bagaimana keindahan ciptaan manusia Allah ciptakan dengan sesimpel mudah, mu sempurnakan semuanya Allah telah sempurnakan. Bagaimana diri kita, bagaimana alam ini. Al-ladhi khalqah fasyawah, wal-ladhi qaddarah fadah. ada di bawah objeknya. Dan kata surah ni selalu kita dengar baca Nah, di sini saya kata keindahan bahasa kalau kita tahu. Orang kalau faham Ya Allah Akan benar-benar membesarkan Allah SWT Faham semua? Faham ke tak faham? Faham semua belakang faham? Apa yang ceritakan ni? Maksud itulah sistem dia Jadi kita sebenarnya menceritakan tentang Ini kita punya tujuan ha, Ini dia Eh? Yang kita bincangkan Yang perlu kita faham Kerana apabila kita membaca Al-Quran Kita tahu, kita kena faham Oh begini sistem dia, segi sebanyak ini. Dan sekarang ini kita akan uh, faham uh, ada apa tu uh, struktur dia Tolong kita buka struktur mudah yang kita ada Jadi, Biasa nanti kalau kita mula kuliah Kita mula kuliah pada lepas syawal nanti Ini juga yang kata kita gunakan Okey anda dapat advance lah kefahaman baik ha, Ini dia jadi di mana-mana pun nanti kalau kita belajar sama ada di program kita tu ataupun di al uh, ke di Andalusia ke di pusat persatuan bahasa Arab ke awak kalau berpandukan ni dia akan memberikan anda kefahaman sehingga mana insya kita akan mudah-mudahan syahid Syahid tu pergi tengah jalan. Okey, begitu kita tengok Mana Siapa pernah syahid belajar bahasa Arab? Angkat tangan pernah-pernah berhenti setengah jalan ke tak tak tahu orang tak, tak nombor, kan? uh, jangan malu-malu saya nak nak minta anggaran siapa nak belajar bahasa Arab kan? Berhenti setengah jalan uh, mudah-mudahan yang ini tidaklah tidak sampai okey okey bismillahirrahmanirrahim baik pertama sekali jangan tengok semua lagi satu masalah saya ingat eh. ni kalau saya hamparkan satu nasihat poinnya kalau mekelompok tulis-tulilah Ha, biasa kalau kita tengok Quran pun sama Kita nak tengok semua Maksudnya kita panic Sebenarnya kalau kita fikirkan Tadabur Satu, satu, satu, satu Ulang, satu, satu ha. Jadi kerana dalam Quran Quran kata manusia ni dia Terburu-buru ha. Terburu-buru nak cepat Jadi kita tak ada sebab pandil Tadabur Kita tengok semuanya First thing ni minda kita, Masya Allah, banyak sangat, nak nampak pak Ini minda kita dah tadi wazah. So sekarang saya siapa suruh awak tengok, -tengok semua pun suruh awak fokus ni benda ni Saya kata, tengok overview je Kita tengok point by point Dalam bahasa Al-Quran itu Contoh lah tadi Terbagi kepada berapa kelompok? Tiga Berapa? Tiga, Tiga kelompok Ia ni, kompok besar ni disebutkan sebagai isim Be'in Ah, ah. Isip ni banyak bahagiannya PL pun ada sebab-sebabnya Kuruf lagi fungsinya Perkataan wah tu saja. sahaja Biasa kita jemankan apa? Oh itulah paling murah Wah itu mudah <laughs> Wah itu ada 21 fungsi dia 21 tu Kaji dikaji Wah wow, permulaan cerita Wah wow, sumpah Wah wow, bersamaan Wau hal keadaan Wau hal Wau isti'na Wau l-ata Macam wau lagi ha, kan? Ada orang buat PhD Saya dimaklumkan guru saya Ada teman-teman buat PhD Namanya Ketikaan wa dalam Al-Quran PhD Satu huruf wa Bagaimana fungsinya Bagaimana kekuatannya Bagaimana sumpahannya Apa kaitannya Subhanallah Cuba kita uh, buat akademik I want to complete my PhD With S sesuai. Boleh, tak boleh. Al-Quran <tuh> insya-Allah. Okey. Jadi huruf ni bukan sekadar min dari ilah ke. Ha. Tapi nantilah saya berikan minda-minda, minda kefahaman sekayu oh, ini bukan mudah diterjemahkan saja eh sikit-sikit insya-Allah. Okey. Jadi isim fi'il haram. Faham tak semua? Okey. Kemudiannya kita biasa akan kenal dahulu daripada isim. Isim ni apa kata nak kata nama atau kata bendanya. Kita dah belajar dalam program fahami bacaan asal kan. Biasanya masjid, kerosi ha, tu umumlah. Kemudian dia kata keertina berkaitan dengan masa dan perbuatan. Biasanya dia akan tiga masalah telah, sedang dan kata brand. Huruf-huruf okay, ni senti kata particles. Okey. Setakat ni yang atas ni faham tak? Faham tak? Isim ke faham tak? Okey. Kemudiannya Kemudian dia untuk maklumkan perbezaan isem dengan fiil. Isem ni dia tak ada masa dan per perbuatan. Fiil ada masa tak? Ping fiil. Fiil ada masa perbuatan. Perbezaan fiil dengan isem ni dia ada perbezaannya daripada sudut apa? Kerana fiil tu dia saya ya, Istilahnya apa? Dia akan baharu ulang. Sedangkan kalau kita sebut daripada a uh, ni Fi'il ni, dia, ah, maaf, fi'il tu tak jadud, iaitu yani dia akan mengulang-ulang. Ha? Sedangkan isim ini adalah subut. Subut ni tetap. Ha? It's a statement ha? So mana yang lebih kuat selalu? Isim ke fi'il? Isim ke fi'il? Jawab lah. Isim, isim lebih ku, hukuh lagi. Kerana apa? Tak, dia uh, adalah ada merupakan satu statement kalau misalkan Allah subhanahu wa ta'ala gunakan uh, isim Okay, it's a statement, okay. statement. Kalau FN okay. berkaitan dengan masa tak? Biasa? Biasa ke masa tak? Jawab lah Okay, so apa dia masa dia telah? Sedangkan perintah Sedang. okay. Kita tengok-tengok lagi ya, eh. contoh An-am-ta Ini pun sama juga, mula dengan an anak-an-ta juga eh. uh, An-am-ta eh? berikan, yang telah kau berikan nikmat ini isin ke VN dan ambar. Ya. Ya. VN. VN VN. Isim ke isim. Ah uh, pandai ke wala. Apa terjemahan dia? Terjemahan oh, kau ada sebut telah tak? Ha ah, kan. Tu kan. Siapa pelaku dia kau? Yang telah kau berikan. So masuk dia isin tu punya. Okay Okey. Kalau ada fi'il ni sini kita tengok eh al-magdubi isim ke apa eh isim. Amre? Isim. Macam mana untuk isim? Ada pasal kawan saya bagi isim saya dongpang Biasa nampak alif, lam. Ad-zalim isim ke fi'il? Isim. Apa dia? Isim. Macam mana untuk isim? So kat yang mana satu yang kukuh? Yang ini ke an'amta ke yang ini? mana statement lagi kuat manaikah isim ke perih? Apa Ren? Isim. isim lah. Pasal tak ada masa, lah. Dalam surah Al Fatihah ini Allah Subhanahu Wataala firman, ya ini kau tunjukilah kami jalan yang luh, jalan orang-orang telah kau berikan nik. Nikmat. Ditafsirkan apa? Nikmatnya apa? Nikmat i? Iman. Atas mereka. Siapa mereka di sini? Siapa pemeriksa di sini. Rasul. Para Rasul dalam surah Al-Imran, Allah Subhanahu Wataala berfirman, wa ma yudni illah wa rasul. Bagi siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, faula ika an amalloh. Mereka lah yang mendapat iman Allah. Mereka lah uh, para syuhada, para salihin. Terus dalam tafsir. Kita nak dapat iman para Rasul, dapat jumpa tak? Nak Tanya mana iman mereka, dapat jumpa tak? tak? Dapat jumpa tak? tak? Kenapa tidak jumpa? Kita tak jumpa. Mana tak ada lepas? Allah memberikan belma, belma di anamta yang telah memberikan belma, belma Jadi sekarang kita dah dapat jumpa yang wara rasul, para sholihin, iman mereka kita nak betul tak? Pemasuknya. Kita mohon agar Allah SWT memberikan kita Jalan, petunjuk Sebagaimana orang-orang yang beriman Mereka mungkin telah beriman Tapi sekarang kita mohon kepada Allah Jangan pula kita ni diberikan Ataupun kita ni terjerumus Ataupun terdedah dengan jalan-jalan Mereka yang dimurkai Dan orang-orang sesat. -orang selesai yang... Al-Makdubi Atual al itu Dia betul isim ke FN? Isim, So apa cabaran yang jelas nyata ni yang selalu akan kita berhadapan al-maktubin afdal siapa kalangan mereka Yahudi dan orang-orang sasasteri if existing right now with all the worldly affairs all pengaruh-pengaruh barat Yahudi di permainan permainan-permainannya semua kita ikut barat atam majlis walimah semua ikut barat diwas dan Israel Allah tak gunakan fi'el Pada Al-Bakhtub Wadi Bayardau Tak tolongkan Ih Isin So tolong minta kita Ih dinasur Allah Mohonlah tolongan Itu nah, perbezaan isin dengan fi'el okay. Faham semua? So? so Okay Dan Satu lagi Saya tunjukkan mungkin uh, Kalau kita dapat Uh, dalam suara Siapa yang biasa baca surah muruk? Ini. Sampai tujuh. Atas dalam surah mouse tunjukkan. Kenapa saya tunjukkan ni? Pasal kita ni uh, bukan car, belajar secara betul-betul sangat, cuma nak berikan kesedaranlah. Okey, kita tengok kat sini. Okey. Allah bilang, Allah berfirman, "Awalam yarau ila al wa yaqbidu" Ma yumsikuhunna illar rahman Innahu bi syai'in basir Baik, cuba kita lihat sini Ya, ini Allah SWT berfirman Awalam Tadi, ayat berapa tadi? Haa, ini Apakah tidak memperhatikan Mereka tidak memperhatikan keadaan burung at-tayr di atas mereka burung itu safatin wa yaqbin safatin isim kal grammat si si si abah? si wa yaqbin ni wahur yaqbin isim la rafah abah? macam nak topek bahasa dia ya gitu banyak faham masa solatlah ini mana satu yang lebih kuat kenapa kalau kan ini same dengan ni mana yang terbaik wajan? Apa dia? Isim kita tahu kan? Kenapa sini tak isim? Sini uh, ikut fl dan fl ataupun isim dan isim. Di sini Allah minta kita merenung akan di antara makhluk Allah semata yang ciptakan. Ni ialah burung. Biasa kita lah, burung apa? Burung ni apa? Mili dia terpa, dia menggunakan apa? Sayap doa saya. Adakah sayap dia itu kekal panjang ataupun dia mengempak itu? Nampak, nampak. Tapi kita nampak tak? Secara umum nampak tak ada berata nampak tak? Kita ini sebenarnya pembuangan dan sebelum masih belajar belajar bentuk sayapnya. Dan sebelumnya sebenarnya kita nampak apa? Sofa di moyo tu itu. Allah ciptakan. Kemudian di sini dibacakan maklumat dari kademi muzakkan. Nak pamerkan? So, nak panjang? Kan? Saya tu mau penipu apa? So, macam yang begini. Apa? Dia sistek itu apa? Padahal dia cili mungkin. Boleh tak, tak? Burung tu. Dia sekarang satu kata gini je, tak, tak panjang je. Ya, Tapi ya. awak nampak Dia kena gini je As in, perpura rasa itulah keadaan dia State dia terbang Tapi sebenarnya dia menebak Faham? Faham tidak ni? Ni baru cembesan keindahan bahasa ni Kenapa isim fe'il haram? So, minda kita yang selama ni Mungkin-mungkin kita belajar ni Isim fe'il haram So, what's why isim? Why fe'il? Tak apalah, ustaz suruh umur buat je lah. Sesungguh, so apabila kita tahu keindahan di antar keindahan, membuatkan kita apa? Maka kita nak belajar sungguh sungguh. Apabila kita baca kita dengar Allah membuat. Ini baru di antar contoh yang paling sedikit sih. Faham semua? Okay, dari tahu ya? Ada isim, ada punya ajaran. Okay, Inginas rotaul mustaqim. Aku seindinas rotaul mustaqim. Ha? Apa dia? kau. Abang. Kami nak kami nak jalan yang lurus. Tapi kalau orang Minda orientasi dia kata-kata kan kalau kita tulis dalam bahasa kenapa tak ada huruf? Apa huruf dia? Hilang. Kau tunjukilah kami ke jalan yang lurus apa kata. Why is Ila dan suruh? Perum kat sana. Aku tak guna ke hilang. Faham dah. That is reason why Okay. Baik Kemudian sekarang selepas ni uh, Untuk pengetahuan ni Isim ni dia akan terima baris depan Kemudian dia terima baris bawah Dan terima baris A, atas Isi tidak akan Menerima baris ma mati nah, Tak apalah ni kita dengar-dengar aja. Fi'el dia dia menerima baris depan Dia menerima baris mati Dia menerima baris atas Atas Dia tak akan terima baris Bawah Bawah Bawah Bawah Bawah Bawah Bawah okay. Bawah Bawah Bawah Kemudian kita kenal pula <tongan> Mula dengan iseng ini ha? Mula dengan iseng ini kolam ni penting Kita akan biasa kenal dengan tanda-tanda -tan. Tanda-tanda Tanda-tanda pertama Bila kita nampak alif lam ha. Maka inilah Iseng Dia tak akan Eh, maksud tatan telah sedang dan akan, akan. akan kemudian tanda kedua adalah tan, kan? tanda ini boleh di akhir ini adalah Isi in? isis so fatin eh? kemudiannya baris bawah adakah isi menerima baris bawah ada tak ada baris bawah ada maksud baris bawah plus pro Pelas huruf tu maksudnya apa? Huruf-huruf tertentu, mari kita huruf, eh, huruf, ni. Ni huruf. Okay. huruf huruf Huruf ni, tengok huruf Huruf-huruf bermak Apa tugas huruf ni? Huruf-huruf ni, dia ada kumpulan Dia masing-masing bersaudara Bukan satu huruf dia, tapi dia ada satu kelompok Dan dia bertugas Tugas okay. tugasnya apa? Setiap kumpulan mempunyai tugas Dan fungsi, contoh, menungkar Baris akhir Menghilangkan huruf-huruf dan lain-lain pada fi'en atau isim boleh tak huruf ni bertemu dengan isim? Boleh Boleh tak huruf ni bertemu dengan fiil? Boleh tak? Boleh Tapi kalau dia bertemu dari antara kelompok-kelompok tertentu ini Dia akan barangkali merubahkan sesuatu pada isim Merubahkan sesuatu pada fiil? Merubahkan apa? Merubahkan mungkin tentang badai-badi semina Dia akan buatkan semua perubahan Dia faham kan ni? Ya? Baik, balik basic lah. Semua pun belajar, saya rasakan. Yang ini, huruf-huruf yang namanya harafjar. Biasa biasanya setiap permulaan. Huruf-huruf ni, Bagi macam-macam, min? Min, sebut? <Syukur> min, ila, an, ala, fi, ti, di iqa. Jadi, huruf-huruf ni, disebut huruf ni bermakna. Bermak, mindah lah ila ke atau keadaan tentang boleh dari pemoleh ala ke atas ke atas fi dalam fi dalam bi dengan bi supaya kerana untuk ah ini banyak sebab ada punya ni lah tapi jangan risau tentang tu tapi yang kita kenal ni semua adalah huruf-huruf bermak kemudian ke di depan seperti kau gerak saya ulang balik eh min yang kita kata lagi urum-urum ni ada banyak lagi urum-urum bermakna oh, makna, okey maknanya apa kalau minung siapa dari daripada kalau ila ke atau kepada An Tentang okey 'ala ke atas okey Afi dalam dari. bi dari. untuk bagilah contoh supaya kau seperti Baik, kita ambil contoh eh. Di sini huruf-huruf yang mana dia ada tugas. Ya, tugasnya akan tugas membaris bawakan i. Apa tadi isim biasanya? Alif lam ke, tanwin ha, ni dua. Ah ni contohlah. Okey. Amus a fi dalam dan dari. Ada perkataan yang disebut An salatihim sahun an salati misahun Allahu yarakan an ada pula surah al-aqla falal mukminun alladheena hum fi salatihim khashiun fi satu salatin satu an salatiin arai zaladhi yukallabu bid-din fa zalika miskin fawaydul lilmusallin an salat ain solatihim satu fi solatih limadha muka sanbarah nate sebab ni kat uh, kajian kuasa ni okey tapi kita nak Allah tak pun dah terjebak okey baik ni contoh Jadi kelompok ni akan membariskan bawait sisi sisi apa dia bariskan bawait sisi sisi okey kemudiannya kat sini tuliskan muka surat 9 muka surat 9 tu apa dalam kitab yang itulah yang saya maklumkan kan. Ah ha, tu nanti dululah saba-saba dulu. Okey. Boleh? Okey. Kemudian dia tengok seterusnya isem ah nota ada? Ada. Okey. Ini isem BB plus isem X1 X2. Ni apa cerita pula? BB ni apa ustaz baby bonus ke? Ada soalan b itu baris, bar? baris bawah. Plus isem x1 x2. Maksudnya x1 x2 maksudnya tak ada alif lam, tak ada tanwin. Kemudian plus isem kedua ni. Jadi ada bertemu berapa isem ni? Dua. Dua isem. Dua isem ni kalau dua isem ni isem kedua dia akan baris bawah. Baris bawah. Isem kedua akan membariskan bar? bawah. Nanti kita ceritalah. Osu sekarang ni, ini pertemuan berapa isem? Isim, ini pun pertemuan, pertemuan dua Okey, Apa tanda-tanda isim Alif lam, tanwin. Okey. Jadi kalau isim bertemu isim, ini yang dikatakan Yang dikatakan isim pertama Tak ada alif lam Tak ada tanwin. Kemudian dia akan buatkan apa Dia akan buatkan isim yang kedua Baris bah Sekarang ada berapa isim ya? Akan ada berapa isim Berapa isim Dua isim Uh, kalau word isim tu dia merupakan satu entity. Satu entity tu satu seperti satu perkataan lah. Satu perkataan. Contohnya dalam bahasa Melayu. Mari kita ambil contoh dalam bahasa Melayu. Contoh bahasa Melayu apa? Sampo. Eh, apa? Sampai rumah. Sesuai rumah. Rumah tu isim tak? Isim. Ada yang tak jawab ni? Isim. Ya, isim. Saya kita nak awak dia ya, budak. Ha, nanti dia sakit kuning tu. Ha. Rumah. <San> Ada tak dia telah berumahkan Dia sedang rumah. Kau rumahlah. Tangga tangga. 10 10. Saya gunakan bahasa Arab ke kan? bahasa Melayu. Dia telah berumah tangga selama 20 tahun. Dia telah berumah wakaf. Tangga 20 tahun. Boleh tak? Jadi tak boleh bukak tengah-tengah Pasal rumah dengan tangga sebagai satu entiti Faham? Ha, itu yang dikatakan, dia kata sandaran Antara satu sama yang Satu sama yang lain ha, okay, Mari kita tengok Tengok, di sini, ya. tengok saja yeah. uh, Pasal banyak yang perlu diterangkan Pertama sekali uh, Kita lihat Pada faham bacaan dalam soalan dahulu kita belajar tentang V&E biasanya Baris asas telah baris A Sedang dan akan Baris? Baris bawah? Baris depan, Kata perintah baris? Sebab tu dia berkaitan dengan Fahami bacaan solat yang especially Dabis modul 4 kan? Depan saya banyak Dabis modul 4 InsyaAllah Baris asas untuk kata perintah Baris ma? Baris ma? Contoh eh, kita tengok sini eh Ini baris apa kat belakang tu? Mati Jangan sebab mati aku tak nak panjang mati. Baris mati Baris mah? Mati Asalkan tu, kuala yang puluh pul Yang ni kau katakanlah Kau? Katakanlah Okey, ini baris apa ni? Tepat Jadi ini maksud sedang dan akan Cuma kita tak tahu maknanya Ada yang udu Ya, ini A'u tu apa? Berlin? Berlin tu Kita ya, tinggalkan ni lah masa nanti kita akan masa Berlin ha, Ini ada dia peningkau kat sini ha, Ini A'u Aku kan kita dah belajar kan? Asyhadu ala ilah Asyhadu a'u mu. A'u Aku Aku buat apa? Tauban Astaghfiru, A'u lagi ha, Ini pattern yang kita pernah belajar Betul, betul? Betul, betul atau tak betul? betul. Siapa yang dah ikutilah ha? Jadi a tu aku beli. Ini, Ini aku paten aku. Siapa anak? Anak. Aku dah. Ini F2 ni. Eh. Dan tu mesti sedanglah akan. Eh, tak usah risau eh. Saya cuma guru pasal kita belum belajar secara intensif. Nanti kita ada guru secara. Pakai tengok ni. B. B tadi min ila anala B, B ada B lah, tak? Ada. Ha, B ni dia adakah dia huruf? Ha, dia berpunca dengan ra. Ra ni bagi siapa? Baris apa? Bawah. Baris pang Bawah. pang Okay Azan eh Okay kita tengok Tengok orang Tawalik Yang tadi Oke okay, sambung Kalau Azan Maklumkan Okay kita tengok B ni Isim belgaram dia Hukum oh. Hukum Kerana dia dalam Yang tadi kan Hukum kan Min ila an ala fi b Baik, kenapa kita tengok Rabbi itu di baris bawah? Ini. Kenapa? Kerana sebelum tu ada haram. Ada haram. Haram, harap, baca. Rabbi, kenapa tak Robu ke so, Robba kan? Ya Rabbana, Robba, Tuhan. Kenapa tu Rabbi? Kerana sebelum tu ada urung-urung. Apa fungsi urup? Dia ada tugas dia. Ha, dia akan membariskan ba. Oh. Jadi sebab rapi kena buat pada bawah. Kerana contoh ada. Apa lagi tengok sebut min an ala fi sebut ayat tadi yang yang min ila an ala fi minika. Ulang min an ala fi minika. Kan mudah hafal isbat nanti lagi huruf-huruf jar ada lagi huruf-huruf huruf semua. Min ila ah min an ala. Kan tu adik beradik. An Allah pun adik-beradik Cuma An Allah ada adik-beradik kembar Kerana ada Ain-Ain Buka sama Pak, Pak beradik Pertama Min Kedua In An Allah pun adik-beradik Cuma An Allah ni kembar Ain dengan Ah Mana mereka empat-pat ni? Dalam bilik Dalam Apa Sophie? Itu bilik atau bilik Dengan Ah tu mudah ha? ha. okay. Jangan nanti ditanya menara dah pilih. Saya <laughs> <jam>, baca Ustaz Zul <laughs> aku juga. <laughs> Baik Min minggilah. Minggilah ada ada di di. Mimi maksud dari Okey. Kita ulang-ulang sekali lagi contoh. Uh, apa yang awak Apa yang saya fungsi dengan awak? Awak semua ni adalah gabung gabungan metodologi Daripada Empat negara Memang-memang Empat negara Pertama daripada Hyderabad India Kedua daripada Malaysia Ketiga daripada Indonesia Jakarta Tempat daripada United States Amerika, America Empat So dirumuskan Jadilah okay. awak tak payah pergi India tak apa gerus awak datang ini bayar 15 dolar dia. Terima Eh, cuma ini tak dahlah. Sebab tak dahlah. Okay. Jadi uh, dengan metodologi yang untuk sesuaikan untuk orang-orang umum yang belajar sibuk sekali. Tapi orang tu ke kena sungguh-sungguh minat. Sungguh-sungguh minat. Yang tak boleh macam Yang nak tahu yang 50-50 susah. Uh, jadi orang ke depan saya ni kena mood yang 100% minat dia. Uh, baru insya-Allah dia Allah berkat. Baik, sebelum kita ceritakan uh, tentang sabo tetan tadi eh urus uh, bahasa. Uh, dia ada berkaitan dengan poinilah. Kita rasa kita dah kenal uh, cerita-cerita tentang ni. Pasal apa? Ah uh, isim dalam bahasa Arab ni dia ada lelaki perempuan, betul? Kemudian dia ada bilangan satu, dua dengan ramai. Tok saya salah lupa saya beritahu dia ada satu, dua, ramai. Ah uh, dia ada dual lah. Okay. singular, dual and plural. That's the standard. Kemudian dia ada alif lam dan tanwin. Biasanya dia menunjukkan yang khas yang yang tak khas, tak khusus. Kemudian dia ada mabni dengan mu'arraf. Mabni mu'arraf nama istilah bukannya pusat sangat. Dia ginilah isim. Saya katakan Muhammad. Muhammad tu isim ke fi'il ke haram? Tu berikan jawapan. Isim. Okey, baguslah. Pernah tak kita dengar Muhammadun, Muhammad dan Muhammadin? Pernah? Ashadu an la ilahin Allah, ashadu anna Muhammadan Muhammadun Rasulullah, Muhammadun Rasulullah Ashadu anna Muhammadan Rasulullah Allahumma s.a.k.a. -ra Muhammad Al-Mu'ala Al-Mu'ala al Kalimah Allah apa? Isim filgarah Apa? Eh apa pula? pula. Kalimah Allah, isim filgarah apa? apa dah? Isim, jangan malu-malu lah Pernah tak kita dengar Allahu akbar Allah tu kuat berapa? Boleh tak? Inna Allah ala Allah boleh jawab apa? Akhas. Allah aku ah, kira bismillahku bismillahku bismillah. Bismillah. Allah boleh apa? Bo boleh berubah baris tak? Boleh, boleh tak? Boleh. Yang istimewa tu boleh berubah baris itu yang dinamakan ya ini mu'rab namanya. Eh maaf, ini dah, dah sedap, tak? Tolong tukar awak begini dah siap. Tulak buka waktu ini. Saya ini, muarong ngomong ni. Ini ah, ini tak kekal buat ayam apa? Muarop betul, muarop maksudnya boleh berubah. Tak kekal, kan? X. Tak kekal. Muhammadon, Muhammadan, Muhammadin, semua yang di sini, Faham semua. Jadi isim tu ada dua, ada yang boleh berubah. Yang tak? Baik, saya tanya. Saya nak tanya, Musa, Musa isim yang berapa? perang musuh, musi, dan kurang semua mu, susah. Ha, ah itu bermaksudnya mah, mahmudin. faham tak? bahasa sangat. ramil, huahom anta antum ana nano itu isim bela karat. jawablah. apa baju hitam tak jawab? baju hitam. isim bela karat? <tuh. tuh>. Kalau isim boleh tak kisah Kuah tu kekahuwi huwi ke Hu ke boleh Jadi damir-damir tu semua adalah isim Isim apa nama? Isim mak Maksudnya tak boleh berubah Mami. Itu je Cukup lah siapa isyap Lepas yang sama isim. 97% isim 3% dia alif lam dia bukan isim Dia, dia pengen tu nanti wajib tak saya Tapi most of the time dia is Nampak tangguh? Isim Sudah terkata eh? Kemudiannya, kalau kita Faham juga Isim terima baris bawah oh. Di baris depan, baris bawah, baris atas Ada sekelompok uh, huruf-huruf ni tugasnya akan Membaris bawakan isim Antara hurufnya Min Min Min Min Min Min yang eh, kita sebelah ni ialah arahnya, Nama haraf Membaris bawakan i Isim P-Raw P Rav B tu baris bawah lah Kerana dah masuk i B ha, Dia tak payah Rav Bana Rav okay. Membaris Kemudian kita belajar juga <coughs> Kita kena kenal lah kita belajar lagi ni Ialah pertemuan Dua kalimah Dua-dua isim Pertemuan dua i Isim Isim plus isim apa tadi isim? Biasanya dia bilang Alif lam okay. Yang di sini menunjukkan apa? Pertemuan dari isim ni adalah Sebagai kata sandaran Kata sandaran corak rumah tangga tadi Okey, Rumah tangga Kereta Isim betul tak? Kereta A? Api kan? Dia tak boleh pisah tengah-tengah uh, Naik kereta berarti, Api kita lain Tak boleh wahai eh? jadi dia kena kereta dengan api mesti bersandaran so kereta api sebagai satu entity okey dan nah, kita kenal dia isyarat pertama ni x1 x2 tak ada X1, tak ada alif lam tak ada x tak ada tan dia bertemu isyarat ni apa translation alif lam atau tak dan kemudian dia akan baris bawah jadi ini pun baris bawah ini pun huruf ke bawah jadi ini dikatakan kata sandar Kata sandar Yang tadi kita ceritakan sebelum kita sambung ni ialah Isib ni dia ada yang sebut Mabni dengan Mu'ra Mabni tu kekal pada baris akhir Asal pun belakang kekal Mu'ra boleh berubah contoh Muhammadun boleh Muhammadan boleh Muhammadin bu? Boleh Allahu boleh Allahu akhbar Inna Allaha Allah ke atas bismillahillahi Allah baris, bahawa, itu semua boleh berubah baris ah. Ha? itu semua kamu boleh berubah baris. Kenapa dah boleh boleh berubah baris? Adalah sebab sebabnya takkan sekarang kita nak belajar nanti dulu. Adakah mula isn kita boleh berubah baris? Musa, Musa, Musa. Tak boleh musi musuh Okey? Takkan dia faham ha? Masa faham sudah kita belajar tentang gantina nama damir dan berita kita pergi mana ya? Isim. Isim. Isim, isim. isim. isim lah. Takkan dah fiil. Word dia apa? Takkan dia othing ni. Hum, anta, antum semua ganti nama melekat cuma adalah isim. Tapi isim tu dia boleh berubah tak? Dia takkan berubah pasal kukulah dia. Ah, hual lah dia. Him-him lah, lah, lah dia. Boleh kefaham jelah. Lah, Okey, alhamdulillah. Itu dikatakan apa? Fah? Beli ke tu so, Jadi pelbagai ber bentuk isim Kalau kita tengok balik kat sini Okey Silakan uh. Ini Rasul Isim ke FN? Tak haram? Allah Isim ke haram? Isim. Kalau dah join semua Rasul lo. Kalau kita baca Rasul wakam. Allah kita lain Boleh tak? Boleh tak? Kamu ni so ini dia katakan kata sandar, ha? kata sandaran. Bertemu dua perkataan isim dengan isim. Rumah, isim fien keharap. Allah, isim keharap. Plus dua ni dua kali kan dua katakan. Jadi kalau dua ni isim plus isim tak? Jaga tekad. Dia ni kata sandaran tak? Pasal apa rumah apa rumah Allah? Rasul apa Rasulullah? Tuhan ini isim vil ke haram Isim Maknusim, isim ke haram Isim Jadi Tuhan maknus Ini jadi satu entity lah maksudnya Tapi dia isim dengan ini. Okay, kitab Isim vil ke haram Dia, isim vil haram Adakah ini semua bertemu dengan dua isim Ya. Yeah. Yeah. Ha, jadi maksudnya apa Kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab Ini jadi kata sandaran Kata sandaran dan tugasnya biasanya yang rasul ni tak ada alif lam tak ada tandwin yang dia akan baris bawakan kalimah Allah rumah ni tak ada alif lam tak ada tand dia akan baris bawakan kalimah Allah Tuhan pun tak ada alif lam tak ada tandwin dia akan tugasnya baris bawak tugas dia boleh kecuali kalau misalkan kata, memang tak boleh berapa baris tak boleh berapa baris tak nak ubah juga kan serta dikatakan kalau bentuk maaf ni yang dia faham atau tidak? faham ya? Eh? Okay, tengok sini <coughs> Rasulullah Kemudian ada di sini lah. Rasulullah Sallallahu Alaihi SAW Biar Biasa dengar? Okay, Rasulullah Ada di dalam? Ya Allah Ada tadwin Ini macam isim yang pertama tadi dalam perut raja tu Kemudian jumpa isim sebelah ni Apa tadi isim dia? Jatuh berisah Ha. Maksudnya ini lagi satu mudah ha. Kalau ikut kaedah bersemenayu Adakah kata sandaran yes, yes, yes, yes. Kalau orang dua orang Dia bersandar, ha. orang belakang jatuh tak? Sebelah Awak ha. dah, dah bersandar ha. Tak ada, biasanya kalau ada dua Dia bersandar dengan kawan sebelah tu Jatuh tak lah dia? Ha. Jatuh lah, ha. kalau ada bersandar ha. <laughs> Mentaliti kita Kalau bersandar, bersandar, jatuh lah oh. Ingat tu je jatuh apa jatuh barisnya bodoh nak nak nakkan nak mudahkan faham sebab tu movementologi ini gabungan empat negeri Malaysia masih Malaysia mari India mari Jakarta sinus mesti mari Ini uh, saya dapat ni daripada tok guru saya ni dekat Kelantan Kolej Islam Sultan Ismail Petra Masyarakat sarabasarah dia pun mudahkan jadi ah oh, bang-bang ha. tu mesti boleh. Ingat tulah jatuh dah tadi ni. Tu pusat tak ada tu itu. Ah ha, jadi dia kata sandar Baik. Baitullahil Haram, Baitullah. Tak pernah nak Baitullah, Baitullah, Baitullah. Ini bait rumah. Rumah siapa rumah? Allah. Ada rifat tak? ada tertanya oh dia macam same tau macam same tu pick up pick up holding oils blah tengok kat sebelah ah rasa dia gitulah pada ni pula tanda tangan ni macam ni tapi confirm ke kan? confirm tengok sebelah tengok sebelah oh ada ada ada klaim ke tandwin di bawah tak baris bawah maka confirmlah ni kita nak teruskan kata ni sebagai sentiti okay? baik Isim kedua berbaris bawah andai kalau dia muqrob tapi kalau dia tadi tak ada berubah baris okay. dia mari ke tek nak bawa macam mana okay. Tengok sini Okey Dah pula Oh patutlah ni ape saya minta cik Okey okey okey Ah baca Rasulullah Baitullahi Baitullahi Ilahin nasi Ilahin nasi Ilahin nasi Ilah tu tu Tuhan Tuhan macam mana Tuhan mak Kenapa manusia ni berada bawah Kerana dia bersandar dengan I Tuhan macam tu, mana Aliflam ada tak kat sini Tak ada ha, Tak ada memang I lah pun Ijaan dia Bukan aliflam kat sini Ha, Tanduin tak ada Tengok sini Isim tak? Isim nah, boleh bawah tak? Yeah. Okey Kitab huhu uh, sebut Kitab yeah. ada alih tak kitab? Tak, tak, ada. Ada tanya -tanya tak? tak ada Ada tak? Ada. ada Tak ada Kemudian hu ni di? Dia Ini dia isim tak ni? Isim kan ganti nama kan? Dia ni boleh berubah waris tak hu ni? Nak berubah waris macam mana? Ini pun dia kata kat atas Kitab siapa? Kitab di? Tidak dia Itu je uh, Banyak yang yang bentuk kat sini Okey, faham? Okey, sekarang kita tengok sini <tong> Tengok tutur darat kembali koran ah, okay. Mari kita tengok lebih jelas Hijau ni, isim ni <tong> Potak hijau Kuning kotak luar maksud pen? Okay. PL punya satu, dua, tiga, empat Satu tu PL telah ha. Sedang, kata peta ini mel mel Melarang ini, Jangan risau dulu Merah atau kalau pun tak merah tu hum. Ini murah tak? tak? Yeah. Murah tak? Yeah. Ha. Kan nampak kan? Kali-kali kan? Ha. Itulah dia Setiap feil Feil ni, kata perbuatan Mesti ada pelah ku. Mesti ada pelah Kita belajar kan? Fa'alah telah buat-telah buat Okey, Siapa yang buat? Dia telah buat Yang Fa'alu sedang buat Siapa yang sedang buat? Dia sedang buat. buat Buatlah, siapa kena buat? Kau buatlah Mesti ada pelaku, siapa itu pelaku yang penting So contoh kat sini kun kata perintah ni Siapa yang kena? Kau lah, kau katakanlah Siapa kau sini? Kau katakan lah Muhammad Kau katakanlah lah Muhammad Dia ajarkan untuk berdoa Aku berlindung, sedang dan akan Dia amat, sentiasa akan mohon berlindungkan Allah SWT, aku berlindung dia ni aku kasi ni, dia punya ni aku, Ana Dalam PN ini, nombor dua ni Siapa dia punya pelaku dia? Akulah Dengan Pihurah, Rok kenapa tak Rok Pihurah Kerapa Sarabja Kena bang dengan dia tu? Haraf jah Mana haraf jah dia? B. B Berikan saya haraf jah lagi Batu tu tadi tak buka suara Tak kena mengulang orang Min ilah Kau puas sikit Min ilah an, an, an, an ala Min ilah Ada B sebuah ada B? Itu dengan Okey Rok B uh, Rok B Ini Rok B, macam mana kita tahu ni Daripada bawah Kerana sebelum tu Harajar. Harajar tugasnya apa? Baris bawakan akan ni. Isim. isim Tapi apa tadi isim? Aliflam, Taduin okay, Tengok sini ada aliflam tak? tak ada. ada Taduin tak? tak ada. Eh, dia sempur-sempur isim apa? Kenapa aliflam tak ada, Taduin tak ada? Dia ah, bersandar pada Pandai pun Kerana dia nak bersandar dengan Kalimah di sebelah ini Ni ada liam-liam tak? Dia bersandar jatuh tak baris? Korang so, ini satu entiti Tuhan capa Tuhan maklum? Yes. Uh. Bila tak? empat negara okay. Bila oh, tu saya belajar kat Penyai Institute Saya cantik, saya cantik semua Nota besar-besar tiap -besar. tak Jumat exam Tiap-tiap Jumat exam Saya belajar lah dengan Mereka punya pelajar-pelajar Kebetulan satu bilik dengan saya itu Seorang chaplain Chaplain tu dia New York punya Ustaz tak kira Kampang Quran semua ah. Jadi kita bodi well, guru, saya ada masalah berbual-bual Merti sikit, pasal diorang berbual cepat Welcome <cukup> Jadi kita pun alhamdulillah lah, Discuss korang <cukup> kan Balik kuliah je diorang tak tidur Diorang pulang kaji dalam, dalam kita punya transport Daripada hotel kita tu Ke tempat pengajian kita di masjid Sekitar 15 minit pelajar-pelajar remaja eh, tak ada sibuk main game kat dalam bas tu, hari-hari turun nombor Quran tak ada rus tak ada rus satu baju-satu baju, satu baju pula dah muda break, waktu apa? waktu break, waktu pengajian kan? ok ada break, baru main basketball aku pun main juga <laughs> ah. eh. jadi ah, kita tengok metodologi dia punya syekh dia Syekh Syay, Nasir Jangda ni adalah guru kepada Norman Alihan. So, saya belajar dengan Guru Guru Naudia Khan Saya nasih dah. Big by you Saya tengok at the end of the day, the last day Barulah dia keluarkan mudah mudah pun lain Marfuq, majrol, fi'al madi, ma'abdiyuan al-fatih Istilah pasal harap kau Sebelum tu tak akan keluar satu Faham dulu Lepas tu you Keluarkan semua, so, Oh that's how it works Dan saya diizinkan Oleh pihak Baina sebenarnya untuk tukar program yang saya dapat kereta dalam bahasa Melayu dos. Cuma saya belum siapkan metode belajar bayinah di Quran intensif. Kalau nak tahu, jangan kemana-mana. Ini settle lu, okey? Banyak macam exercise semuanya. Kurang, semua kurang nak lah. Kenapa Kenal begini, kenal begini, kenal itu, okey? Jadi, Ropi Tuhan Tuhan apa, Mak? Ma? The, the next thing, you need to know the vocab yes? Because another one more thing Kalau kita tahu vocab ni Jangan dapat tu lupul Sebab tu saya katakan, kena ada word bank, kan? Ya lah, ha, tulis word bank. Nanti, contoh-contoh Quran Semua tengok, ada jumpa ni kita dah tahu Isi dia, lupa lagi perkataan Sebab tu saya ada siapkan yang nota tu kan Nota uh, ayat Al Quran Ada dua ayat kan, itu nanti kita nak Kuat latihan kat situ, kalau lupa Ayat ni, make sure ingat So it will repeated, ada Repeated a few hundred times Takkanlah kita belajar, ok Lepas tu lupa, nanti kalau keluar lagi kita dengar Surat terawih, takkan, akan eh, sakit, macam pernah dengar tu have to always engage Diri yang sama dengan Quran Okey malikinas malikin uh, saya tak tahu isim fil tapi saya satu tiga huruf ni ada alif lam tak twin macam kategori yang, yang pertama tadi motor kan oh, ada alif lam tak apa dia tu taubat ni ya, kata sandar tak suci so, ya. ah, manusia lepas tu ilahinnas kita ilahinnas kenapa nasi bagi bawah maharaja dia kata sandar kata sandar kata sanggara Jadi Tuhan wa manusia. Okey, Apa dah? Okey. Kita tengok sikit kenapa Ilahi dengan Maliki boleh bawah Apa hmm. Sebenarnya Maliki, dia tarik, barik, barik, barik, B, Hmm. Supaya Maliki ditarik-tarik-tarik daripada bumi di sini. Sebelum tarik ditarik pasal dia berkaitan. Dia berkaitan. It is actually related. That's how Quran cool is. Dan nanti kita ceritakan the unique over here kau dalam surah annas pun kita tak tahu daripada sudut ni saya ceritakan. Kenapa relate ke kat sini? <coughs> Min is same phenylalanine. Allah, saya pergi buka kamirah dah tahu lah. Same phenylalanine. Arab. Arab? Haram. Haram Arab. Arab. Arab apa? Arab jah. Tugas orang kan apa? Berisikan. Beris kenapa? KL. Si eh mesti dia akan berespon sini ah. Okey, alhamdulillah. Ini Baris bawah kerana haram ya, Kita nak tahu pula kata Min tu maksud dari Baik, kalau kat sini Ini tugas dia apa, saya sangkat bawah pula kata Bagaimana kata sandaran kata sandaran Mana kata sandaran dia, dia nak sandaran mana Shari Adakah ni huruf Bukan, Bukan. Apa huruf-huruf yang awak dah Ulang-ulang habis -ulang, Min ila Budapan dulu lagi. Sharri <laughs> baris bawah kerapun kata sandar. sandaran. Sandaran. Jadi di dua-dua sebelah satu entiti, iseh iseh kotak hijau. Lepak kotak hijau. Ha, ini kot merah. Merah maksud kata haram Jadi di sini kita terjemahkan apa kita? Dari. Dari apa? Kejahatan Pejatan. Bisikan. Eh? Waswas. Waswas -was bisikan. Iseh berharap apa? Iseh kau okay, kira kata okay, okay. itu ini ini sembukan huruf dia <Sess> eh, wow wow eh dibuat wow wow sin wow ali boleh kita o o ini penambahan wow sin wow sin ulang wow sin wow sin ini is time nak nampak ah kenapa sini is time kena pin you see dia dah start nampak repetition so many repetition overlap je That's a hidden message here Okay, kita go through it Al-waswasil al-khanas Sini-sini isim But Ini special sikit, tengok awak punya nota Yang kedua Bawah tu ada tak yang Sama Isim plus isim equal sama yes. Ada tak? Yes. Nah ini special case Ini isim plus isim sama, isim juga yes. Kalau dia alif lam Sebelah pun alif lam. Kalau dia tanwin, sebelah pun tan tanwin. Kalau dia mufrad satu, sebelah pun mufrad satu juga. Kalau sebelah eh, depan dua, bilangan dua, sebelah pun dua, dua. Kalau dia jamak, dia jamak. Jadi nampak persamaan macam cermin tak? Sama tak? Ini yang dikatakan sifat yang disifati. Contohnya apa? Baju putih. Baju sifatnya apa? Boleh tak kita dia pergi ke masjid memakai baju putih dan solat dalamnya dia ke masjid memakai baju putih solat dalamnya tak boleh kan jadi dia bergandingan juga cuma dia sifat contohnya azab kenapa dengan azab pedih azabun al alimun simple je nampak dia punya tu pattern sama alif-alif lam-lam alif tanya-tanya sebelah-sebelah mirror effect itu sifat sebenarnya apa sifat dia ah adabul alim ah semuanya ya? alwaswas apa yang al ngawasa sifat dewaswas bisikan apa bisikan tersembu seni jadi waswas -was ni tersembu tersembu alqannas dia pun pattern sama ada belum ada belum wah ni kenapa sifat waswas -was tu ada kita boleh kat sini sama pattern dia dia menunggu-nunggu atau tersembunyi ah sifat dia sifat waswas tu, was -was tu. standby menunggu Kacau, kacau, kacau, kacau ganggu lah waswas ni, kejap-kejap datang tak, tak? datang nak jadi, nak pergi tak jadi yudup tak waswas, -was, pasal dia keep on syaitan kan ganggu, oh, salah, salah ok, saya kecil, datang Salah. salah ulang balik, tak sah tak sah dia waswas -was tu, dia memaminkan kita tak lah kita tak semayang lah nak mahu bila al-lebiya ini adalah bentuk isim popular siapa? Siapa popular. popular dia dalam kategori mana? Nombor 3. Siapa popular nombor 3? Apa namanya? Semau. Musang-musang penyam? penyambung Penyambu. Adalah kategori dia. Adalah kategori dia tadi. Jadi, Jadi si popular kena selalulah bermain dengan dia kalau dah faham, tak payah risau lagi masa dah faham. Alladhi yuwaswi Ini bentuk fi'il muda Yang saya terangkan Yang sentiasa akan membisikkan ada Dalam kalau fi'il ni ada, ada Kesemua ni Dia okay. Yang ini kejahatan itu Membisikkan kejahatan Biasa wasman kejahatan Fi buruh Kenapa seluruh ni bawah ah, Dalam dada-dada manusia ini ada bentuk jamak Isim Kenapa isim? Kenapa? Pasal jar akan bawakan ini isim. Isim. isim Tapi kenapa tak ada alih alih I know hmm. that, ada alih-alih Mesti tanda isim tapi Tandir hmm. pun tak ada Sandar pada anas Kenapa? Bawa jama' men Anas Ha? Tanda pada anas Pasal ada, ada benda? Bawa anas. Ah. anas Anas Ini isim lah Sorry. Jatuh tak korek? Jatuh Ah, ada nampak kat sini lah Adi ah, Tuhan kat sini, dia tunjukkan dia jadi kata sadar ha? Apa? Kita dah ada? Dah, dah, dah ada apa? Dah ada siapa? Malaysia, Malaysia. Hmm. Nampak tak? Nampak. Dia tak nampak? Nampak Tengok baris-baris je -baris hari ni Orang ini, oh, <tik> ini dekat, dadah, dia kaitan dia Dia soal-soal tentu jin nati Kenapa al-jin nati pada sebuah orang? Sebuah dia Ok Ini dia pusing-pusing Wah dah. Hai. Sebagai penyambung wah, Kenapa ada nasib di Tak ada arah kejar apa? Ini bukan arah kejar Ini arah tau kerana, kerana Apa maksud wah? Connecting letters Wah is connecting letters Maksudnya dia berkait Dia menyambung Murut menyambung Atah tu maksud penyambung Jadi dia pun terkait juga lah Ok daripada jin dan maknuh mesti minta berlindung kepada Allah Subhanahuwataala. Apa tis tes sekarang kat sini? Uh, ialah katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia, raja manusia, sembah manusia dari kejahatan disekan dan ke Baik, Baik. Tadi kita ceritakan ah uh, cuba ikut noh eh. Ini berapa banyak jenis ada tu? Kali mana banyak jenis banyak jenis. Si. Apa dia? Okey, berapa banyak PN? 3 je 1, 2, 3 Apa dia Pengkel pertama ni adalah Kata perintah Pengkel kedua ni lah Mohon sentiasa mohon pelindung. Apa dia punya pelindungan dia Daripada apa? Ini Sentiasa was-was Was-wasa okay. was Was-wasa Dia berdapat 4 huruf was Dia kalau bentuk was-wasa ni Okay. dengan sini was -wasa maksud apa whisper is ongoing but noise was waswasah macam waswasah zarzala zarzala ulang tak ada menuruk zailam zailam ada tak padahal ada enggak iza zulzilatil arduz maksud apa guncang tu bukan guncang sekali dalam hari tu bergegar-gegar begitu juga zailam zailam oh no we Pernah dengar ni tak? Zam-Zamah eh, Zam-Zam tak pernah dengar? Ya, Dengar bagaimana tahu Zam-Zamah ni Maksud Zam-Zamah ni apa sebenarnya? It is on continuous Overflowing Streaming Zam-Zamah Kepung-kepung-kepung-kepung eh, Zam-Zamah ni ujatkan terus Zaimim-zaim Repetition turun See that's how unique Arabic language is. It suits the meaning. Kalau kita lihat pada sini waswasah ini gangguan yang berlaku berterusan tak? Betul tak? Ini seandai fi'il mudhari'. Now, dalam pada ayat ni Allah minta mohon akan mohon perlindungan dengan Allah daripada syaitan dan syaitan waswas. It is holiness on point. Di sebalik bab grammar dia Yang kita tulis yeah. Can you see that rajar kata sandaran rajar kata sandaran Kata sandaran, rajar Kata sandaran, harajar Is it repeated? Yes. It just repeated the grammar Haram Allah How do you face this? The importance for seek refuge Ambil uh Ambil -huh. Dan kita bukan tahu ada tahu tu What exactly yang Keindahan dia Okay It's repeated Kalau tak nampak ke Dan kemudian apa Dia punya Permulaan dia kata berita Dan Sebelum ini surah apa Al-Falaq Surah Al-Falaq Pelindungan daripada luaran Qul audhubra bil falak Min syarri makham Wa min syarri ghasiqin gasik malam akan lebih gelap. Apun sed nafa satih daripada tukang sihir. Hasini kita hasad. Ini semua external factors kejahatan ke. Tukang sihir lah kegelapan malam, Kegelapan gelap malam selalunya malam-malam tambah kelam tu dah akan lakunya banyak kejahatan, kejahatan. Suatu orang kata sebut jam 12 malam, tengah malam Allah macam nak takut-takutkan. Kejahatan banyak. Biasa kalau kita dengar orang nak buat kejahatan kan, nak curi motor ke, nak perampok ke, masuk mass breaking kan, malam ke siap biasanya? Banyak Ah, Haa, habis ni Alah Mohon Tuhan That is external factor, but dalam surah An-Nas, it's internal Have you realized this? Kita baca dia tak betul-betul semayati tapi jangan lupa you can do this if dia punya akidah lemah. Bergantungannya pada Allah lemah sebab tu sebelum dua surah ni surah apa? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam Dialah Allah titik yang isteri tempat bergantung. Gantung. Baru pula unsur berapa kelipah nasi. Is it related? It yes, it's not yet related atil asy something apa yang Allah minta kita lindung? Minal jinnati wannas. Gangguan syaitan, betul tak? Biasa gangguan syaitan apa kita baca? Tahu, betul. Ta'awuz. Pas sikit? <tong> <tong> Amau s'aus billah. Aku berlindung. Selepas ayat ni, abau berlaeh dengan syaitan radib mula baca al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. al Quran itu. Terus <tuh>. surah al-fatihah ihdinash shirotol mustaqim tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus jalan berikanlah engkau berikan, telang, kau berikan. Di apa di atas alat jalan yang lurus apa nak dia apa jalan roh tunjukkan jalan ke mana dia orang akan jelaskan dalam soal Al-Baqarah Zalikal Kitabu Laram Hudan <Sessizuk> okay, Lil Mutaqid Subhanallah so Seronoklah pada tahun cerita Salah Al-Baqarah ni, cerita Biba-biba Al-Baqarah, -biba, dia boleh seri cuma kita ni tak nampak benda tu Bahkan kita tahu bahasanya kita ikhlas, kita sentiasa membaca oh, insyaAllah hebatnya, semua so, kerama yang kat luar sana yang tak faham, tak tahu tentang teman sekian anda dekat dengan kalangan memberikan Allah Berikan hidayah yang nak datang 15 22 mahal nak lah, mahal nak mahal apa dah datang juga. Belajar tak dai tak ada ustaz dah dapat, aku kita nampak ai apa belajar juga. Ha. Ada eh ustaz kat situ orang. Kenapa ni ngobor haus? Siapa nak air boleh ambil orang. Okey faham tak semua? Oh barulah pak sebenarnya cerita tentang ini. Ini cerita ani ha, plus-plus ni dia. Okey oh, kat sini 1 sampai 4. <tuk> Tapi nampak contoh-contohnya dalam air. <tuk> Awak bukalah suruh apa kau nak nampak pattern-pattern ni. Masuk dia di sini tadi. Okey. Baik, kemudian tanda isim ke seterusnya adalah huruf mim diikuti lebih, -lebih 3 huruf huruf. Nampak mim lebih 3 huruf automatically isim. Masjid min sin jin tidak lebih tiga orang ke? mukminin mujrimin munafiqin madrasah lebih tiga orang ke? automatik eh istimewa nak ke padah dekat ke ni nanti lah. Tak kan dia faham? Uh, okay. Alhamdulillah. Masya-Allah. Ismuha yang tu dia ya, ini mudaf mudaf ilayhi namanya mudah mudah penilaian yang kata sadaran sifat maksud aw naat waman kud bende untuk dibawa <Tas tu medieval> itu istilahnya kata sadaran ha! namun timang-timangannya mudah mudah penilaian atau kita fa bent yang kan alif lam alif lam tanpa tanpa semua tu namanya sifat maksud sifat yang yang disifati ataupun naat waman kud namanya timang-timangannya kalau dah faham, istilahnya masuk, Alhamdulillah Tapi kalau istilahnya masuk, nak faham, -faham itu yang berhenti setengah jalan ha. Saya tanya nak faham juga tak? Saya faham tak? Faham. Ha. Dah faham kena u? Ulaan. Capa juga macam faham-capa? Dah ulang kenapa macam Quran? insya Allah. Okay Kemudian saya nak perkenalkan Mahi dengan lima isyak popular Ini pun kita akan ulang juga waktu lepas program Yasin dengan sholat lazim. Eh, insyaallah uh, akan ramai lagi akan join awak lah. Ada nanti. Ada beberapa lagi ya. Eh? Adalah Mahi ni Nombor satu apa? Toh? Toh. Toh berarti to to gantina. Biasa kalau mukhabsurah kita belajar enam gantina bukan? Wa, nama oh, ramai? Wa. Tak buat buat? Wa. Tak pelirah pun suara wa antum terus anta antum terus ana danu masyaallah ada faham tak apa wa antum faham tak tak ingatlah ha? kan inahu innahum innaka innakum inni nah, itu dalam program fahami bacaan dalam solat. Solat. solat solat tapi sekarang solat. itu solat masa solat kita berpuasa Allah aja pada boleh, boleh pun di tu madrasah sallam kan tapi kalau Quran kepelbagaian maka nak tanah kita, kita kena cover ia ini semua 14 1414 domi buka nota ini dengan segala hormatnya siapa yang saya nak semua dalam tani ah dalam hutan ni anda kena mahir bukan tahu saja tapi mahir dan hari ini juga kita kalau dapat mahir kesemuanya petani dan kalau tak dapat tak mahir tak boleh balik nama dalam munfasir Dah ada dah Okey tak, tidak? Minyak dia tak jawab Mahir dalam doa Tamir Ini kalau mahir ni Masya Allah Mudah saja Pasal ni nak akar dia Pattern dia Tamir munfasir Tamir munfasir ini Adalah Tamir yang Ganti nama yang terbit Damil mutasil ganti nama yang beleng. Maknanya sama juga. Kita akan gunakan dalil mutasil ini kepada papa dengan satu kaedah pedagogi TPI. TPI dengan tangan kanan dan tangan kiri. Tangan kanan untuk lelaki, tangan kiri untuk perempuan. Apa dia? Tangan kanan untuk lelaki, tangan kiri untuk perempuan. Kenapa gitu? Kerana adat bersanding Melayu, lelaki mengantin lelaki duduk sebelah kanan perempuan sebelah itu untuk mudahkan kita ingat biasalah, biasalah. biasa tak? biasa tak? biasa bersanting? eh bukan apa? apa tak? apa sekali bersanting? biasa bersanting macamnya maksudnya kalau kita nampak majlis ada orang Melayu kalau pengantin lelaki eh, sebelah eh betul betul tak ni? lelaki eh, sebelah eh perempuan sebelah saya, jangan tanya saya tak bersanting betul-betul saya tak bersanding? Eh, betul -betul, saya tak bersanding. Again. Okay. Baik. Kalau kanan untuk lelaki, kalau kiri untuk perempuan. Dalam nota kita, kita perlu tengok balik nota kita yang mana tu overview tu. Sekarang kita tengok nota kita. Isim ni ada tak lelaki perempuan? Memuzankar mu'annad. Maknanya ada tak? Nabi ada lelaki buat. Ada tak satu dua dengan ramai jamak? Satu lelaki satu Perempuan, dua lelaki, dua perempuan Jamaat lelaki, jamaat perempuan lah. Ini semua, ada lah. Jadi apabila kita balik ke sini, kita kena fahamlah. Itu uniknya bahasa ni, dia betul-betul detail Maka kita akan gunakan jari kita dan tangan kita untuk mudahkan faham Allah. Baik, pertama mari kita gunakan sebutan HUA HUA maksud siapa? Dia dan lelaki kan? Sebut HUA Hua. Tangan, satu dari HUA Siapa HUA?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 menguasai kita kan, insya-Allah. Okay, nanti insya kita nak baca nanti insya-Allah. Oke, sudah sedia? Terus kita insya huwa semua huwa. Huwa. Jangan awak kan fikir tu. Kan. Okay. Oke, huma. Huma. Huma apa tu? Huwa. Huwa. Hom. Huwa huma hom. Huwa huma. Sekali lagi. Wa huma. Oke lagi. Wa huma. Oke, huwa sembun. Yeah. Tak cukup sifar ada lelaki ke perempuan. Adik lelaki. Perempuan? Perempuan. Dua lelaki. Siapa mereka ke? Aku ke dia? Yeah. Yeah. Okay. Home Okey. Yeah. Perempuan. Baik lelaki perempuan. Kalau dia lelaki, lelaki je ataupun perempuan boleh. Maksudnya ada lelaki masuk je perempuan pun joinin. Ah uh, okey. Tangan kiri, hia. Hia. hia untuk dia buat. Itu, এটা untuk perempuan tau. Kalau begini untuk nama-nama yang berkait untuk perempuan, muannas pun dia juga. Sebut hiya? Iya. Okay, maksud hiya dia from why. Hiya human what? Hiya human. Siapa tahu human ni? Apa. Okay. Hunna. Hunna. Hunna datang? Kira. Empat, Bantang. maksud ramai. Hunna. Oke. Okay. Hiya huma hunna, yo. Hiya huma hunna. Oke, huwa huma hun. Wa huma hum, ambil setinggi orang apa? Empat Lebih tak apa Sekali lagi, Ua huma hum, Ua huma hum, Kia huma kunna. Ingat perempuan Kia huma kunna. Sekali lagi, wa huma hum, Ua huma hum, Kia huma kunna. Kia huma kunna. Sekali lagi, wa huma hum, Ua huma hum, Kia huma kunna. Kia huma kunna. Kunna siapa kuang berapa orang? mereka. Ha? ramai. okey bagus nampak ni boleh tahan orang ramai. kalau kuang? ya. Yeah. dengan saya tanya tak payah nak tunjuk-tunjuk. kuang? ya. ya. siapa sikit kia ya. guna mereka. mereka apa? kuang. kuang boleh lah yang banyak dua kan. Uh, kalau hunna mereka, mereka, umai. mereka? Umai. Kita itu saat tengok nota kita belajar sekali huwa huma hum huwa hum terus ia huma hunna oh ia tak lagi ni <laughs> kena dua sekali lagi ia eh, ia huma ia huma hunna okay. 7 bait kita poin depan, Pak lah. Anta. Anta. Anta siapa? Anta. Tengang. Laki, Laki. muka tum. Laki. Laki. Right hand. Anta. Anta. Antuma. Antuma. Antum apa kurang? Antum. Antum. Anta. Antuma. Antum. Ayo. Anta, Antum, Antum. Anta. Antuma. Antum. Jalihua. Huma. Huk. Hua. Huma. Huk. Hu. Terus. Ia. Ia. Huma. Huk. Antu. Okay, bagus. Saya kalau boleh jangan awak pusing kepala lah. Yang pusing tangan aja. Ini hua hua. Siapa nama? Allah alam. Okay, tangan kiri untuk prom. Apa? Nek okay, anti sebut. Anti, anti untuk prom. Anti. Oh, jangan buka anti nyonya lah tu kan? Eh. Eus ya anti ya. Lah. Lu bahasa Arabnya nama. <laughs> okay, sebut anti. Anti. Antu mah. Antu. Antunna Antunna apa? Kamu semua buat Kamu semua buat Ok Huwa humahum Huwa humahum Terus <tuh> Hiya humahunna Anta antuma Anta antuma antum Anti antuma antunna Ante antuma antunna Ana Nahnu Dah buat pula lah Okay, sila duduk Okay, saya kasih awak exactly One minute from our Sekatu minute, just in time eh Sekarang ni ulang 4.5 kelas dalam notar awak Tengok dia lah, lepas tu tutup, lepas tu, saya tanya seorang Selamat raya yang menjabati Nama Umar? Umar, Umar, uma. soalan tu dua orang? Dua orang Laki Umar mumbu? Boleh Home, Home? Home, home. Kalau anak? Kalau anak uh, Hunna Mereka 4 Apa dia? Mereka 4 Kalau Hiam Mereka 4 Apa dia? Mereka 4 Kalau tu dah bagus tu Cepat tu bagus tu nampak tu boleh tahan Nampak-nampak boleh tahan Ok, mari kita tengok sini Kita terus tengok contoh-contoh negara Dengar Dengar saja. Kamu masuk cerita cinta lagi Kamu أحلل لكم ليله صيام الرفث الى نسائكم كن لبس لكم وانتم لبس لهن اد دميرت tak? Tak? Damiert apa? <Supan> Naam. Ah, katanya <Supan> warna. Merah ke apa? <Supan> Merah. Antum antum? kau tu apa contoh kamu sama apa? kamu sama lelaki buat. Ah kamu lelaki. Kalau kamu perempuan? Annunnah. Kalau lelaki bagi lah bagilah bagikan. Lahunna bagi, la bagi kan? untuk Lahun. perempuan. Um, ha? Bagi mereka perempuan. Bagi mereka berapa? Empat. perempuan lah. bagi balik perempuan empat. Betul dia kan. Faham baju. Yang itu jelah faham. Saya tak faham. <laughs> Ini cerita berkaitan bulan masa Ramadan. Uhallalakum bagi kamu waktu malam Ramadan itu bersama dengan isteri ilaisaikum kerana hunna isteri-isteri kamu tu adalah pakaian bagi kamu. Wa antum dan kamu semua lagi agak-agak ya pakaian bagi mereka. Mereka tu je. Ah faham tak? mau oh, paham oh, Quran segi semanya bang satu je itu pun lagi-lagi jadi itu dikatakan banyak dalam al-Quran ini adalah gantinan wa antum aqifuna fil masajid antum je patung ada mereka mereka satu sebut semua ikut sama-sama lelaki Ah, ha, kenapa cakap mereka silap mari kita belajar. Huwa, ummuhum, huwa mari ya. Satu, huwa ummuhum. Huwa ummuhum. Iya ummuhum ya. Anta antum, antu anti antuma antunna. Anna antum. <Sess> Jadi kalau antum, kalau awak sudah mereka awak jangan ikut. Mereka, mereka mereka tumbang. <Sess> awak kena yakin apa yang awak belajar. Faham sebab ini ganti, maksud ganti nama yang bisa Apakah semua kusura ada ganti nama yang terpisah? Takkan kita tangan, tahu oh, kan? Ok, terusnya Sebenarnya makin kita belajar makin kita bahas sebenarnya Ok, kerana ini kita masuk Jangan risau pasal saya tak stress kan betul-betul Takkan nampak kerana kita belum kelas lagi lah Kita perlu pengenalan, Jadi, dia dapat awak dapat head start sikit Head start untuk sebelum, asyawal nanti Asyawal nanti kita dah sibuk makan kuil tak, dah habis semua kan dah kumpul dah pasal masuk ah i pernah belajar dulu. Jadi mudah sikit eh. Okay, tapi kita akan ulang-ulang sekaranglah. Damer muntasil ni damer yang melekat. Jadi <coughs> ini dia akan lekat dengan perkataan. Ambil mudah sekali Ina sesungguhnya. Innahu sesungguhnya di dia. Innahuma sesungguhnya mereka. Sama juga innahum sesungguhnya mereka. Innahha tengok ha ni dia nah, sangat ngati. Ya. Yeah. Yeah. Okey, sekarang kita kita cuba awak bulatkan ni Ia ya, dengan had betul. Banyak kita tertinggal. Ah, mestinya biasa kita sebut buah dengan hol je. Yang huy, terbohi untuk komban, dah tak, tak semestinya untuk yang berakan. Mungkin benda-benda yang memerlukan referensi SS a feminine eh guna Okey, sebut in Sebut In-Nahu jari dengan jari In-Nahu In-Nahu In-Nahu Lepas tu kita buka dengan tangan kiri In In-Nahu In-Naha in Untuk dia merupakan Sungguhnya dia merupakan In-Nahu In-Nahu Okey, faham tak? Okey, ulang boleh in Inna, hu, inna, umma, inna hum inna hum inna ha inna hum inna hunna okay, kemudian innaka inna innaka susung siapa lelaki perempuan lelaki seperti innaka innaka innakum guru kan untuk ka. ka. dua, kamu dua, -dua oranglah lelaki Inna -kum. Inna, -kum. inna kum, Ulang balik inna ka, inna ka, inna balik inna hu, inna hu, inna kumah, macam nak. Kumpaas dalam kumpaas dahulu <laughs> dengan apa yang kurung tu semangat sekila. Saya terus juga lah. inna hu, inna hu, inna kumah, inna hu. Tengkiri inna terus. Inna ka Inna kuma Inna kuma Tangan kiri Inna ki Inna kuma Inna kunna okay, Sekali lagi Inna ki Inna ki Inna kuma Inna kunna Ini Ini Sebelum ini Ini Inna Empat jari Inna Ini Ini Inna Maksud inna Sesungguhnya ka Ini Sesungguhnya aku Sekali lagi Inna hu Inahu, inahu ma, inahu. Back left. Inaha, inahu ma, inahu na. Inaka, inahu ma, inahu. Inaki, inahu ma, alhamdulillah. Jadi sebelum kita jumpa, mungkin-mungkin minggu -mungkin depan ada ada kuliah eh? Saya maklumkan eh. Saya sampai pada untuk datang kuliah pada minggu depan. Pak isni -is tak ada kan? Isni -is tak ada kan? Tapi Prof ada. Prof dia ada standby eh. Okey, saya nak minta Anwar buatkan dalam awak punya buku latihan tu hati di rumah, terjemahkan apa Allah wa mumah, terjemahkan Dia lelaki. Boleh boleh. Ah ha, lepas tu nanti awak tunjukkan pada saya lah. Habis. Boleh. Boleh. Ah, termasuk yang okay, Sekarang saya minta anda Cuba kita buat latihan sikit Dalam nota anda Bukan rota ni tadi kan? Ada tak ada Ini tak ada Dalam, dalam SSK. SSS ni tak ada SSS SSS yang uh, ayat Ah, ni ada oh, yeah. okay, okay, ok Ok, cuba try your best Untuk pisah-pisahkan kalimat Mana yang awak rasa awak yakin Itu buat Tak yakin, tinggalkan Cuba pisah-pisahkan Bagi pensel lah Macam kita pernah latih modul 4 kan ya, pang? Ha. Lepas tu modul 4 tu kita berlatih Mari semuanya minta kita pisah-pisah kita, kita terjemahkan Yang ni pisahkan saja Uh, tapi kita dah belajar sedikit sebanyak itu Siapa yang lebih sepisah-pisahkan Mana yang awak boleh terjemah, awak terjemahkan Tadi ada kena-mengena dengan surah Anas sikit Mana perkataan-kataan kita dah belajar sikit Mana yang awak rasa boleh terjemah, terjemah Tak yakin, jangan terjemahkan Ada perkataan Anas, ada perkataan Wa, Ada perkataan Fi, Ada perkataan Sudur Ada perkataan Min, ada perkataan Ropi Itu semua kita dah sikit semua yang anda tahu dah perbincangan kawan-kawan eh kita buatlah kegiatan tadi tak stress-stress so as Okey. Baik. Ini saya tunjukkan secara umumlah. Secara umum kan. Sebab kita pelonggo itu detail kita belum belum belajar. Kita baru orang cakap tu apa? easel eh, gazebo eh. Gazebo pun dapat juga pangkat operasi pangkat sekarang sebanyak kurat tu. Okey. Kita nak isakan basic juga. Isem, PL, hala. Yang ini kita belum baca lagi. Mungkinlah memang melarang. Kalau Allah larang, kita pun tak tahu bila mana Allah larang. Ayat apa lah kita. Jangan kamu gini, jangan kamu gini kita tak faham. Kita cuma ingat rakaan saja. Salah sampai tarawih. Okey. Ya a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum Wa shifa'un lima Fil suduri wa hudan Wa rahmatul Lil mu'minin Salakallahul alim Ya Aluh Nas Awak agak-agak Anda pisahkan dulu Agak-agak awak ni masuk isim Fiat Ah? Jangan-jangan kau sebelah Ini suka isim si -si. Kita tumpang-tumpang Kita salah kita pun Apa awak terjemahkan Terjemahkan kan wahai ah, wahai oh, wahai saja eh? biasa kenal ya ayuha wahai sebabnya biasa terangkan ni dalam ya ayuha ni ada terpisah pada tiga ya ayuha biasa kita tengok wahailah kan dia adalah biasanya adalah huruf haram ini ni ya ni huruf seruan kan? ya saja nama bahasa hapunida Ayu tu tengah-tengah munada, apa yang disuruh? Oh, gitu lah Ha adalah kurang lagi Har putanbe namanya Tanbe apa? Mohon perhatian, perhatian So, lapisan tu Ya, ayu dengan ha Itu wahai aja <laughs> Subhanallah yeah. Ya ayyuhal Allah Allah Allah memanggil memanggil memanggil. Jalan persingkat dia sebagai mahasiswi. Tak terang, eh? kalau, kalau kita dah dah mahir nanti macam-macam pelajar yang ini dia akan continue. Okey saya tak. Contohnya ah ini dia benda Ini tak sangatlah Ini baik-baik Saya tindakan satu Okey Kita akan break those down Tapi it's just for information saja Wahai Tapi sebelum tu saya tindakan sini ada tak Oh tapi Kalau yang pernah nak ikuti Ya, aku kasih Ya, sini ada yang habis lah Belajar-belajar kita dah hafal lah Semua dia masuk ni Barulah semua bahasa Arab nak jual Haa, ah, sila baca Dia tulis Arab dah Ini ah. jangan risau belajar, belajar kita dah mampu dah tahu Tapi awak baru settle kat sini Nanti nak sabar dulu Tapi seronok orang, masya Allah, Kerana kesabaran belajar yang ni saya tak stresskan sangat Saya tak stresskan okay. Kena-kenal saja. Okay. Kalau awak dengar sekarang ni Daripada Ya Ayu Bukan sekadar wahai saja. Satu adalah huruf haraf seruan Ya Ayu adalah mudadah yang diseru Ha mohon perhatian Dan saya wahai Ya Ayuhannas Annasu Dia adalah naan kepada Ayu kat sini ha, Ada kaitan apa ni seru manusia tu Sekadang orang, orang dengar tak Ya ayuhal ladhina aman pernah dengar ha, Itu bukan orang-orang Bagi -orang manja Tapi seruan tu Lapisan-lapisan Ya ayuhal nas Ya ayuhal ladhina kafaru Qul ya ayuhal kafirun ha, Mulai hari ini, Ya ayuhal jangan lupa Boleh Anas kita dah go tu nas. Kan Hai, ma. ini, Wahai manusia, Allah menyeru betapa banyak ni. Wahai manusia, pas tu kita wakaf berhenti buat tak saja. You must know apakah seruan Allah semata terhadap manusia. Tahu tidak? Saya ulang balik ya. Eh? You just write down, write down, write down. Okay, empower. They want to empower. You nak kita nak tahu. Sekarang saya dah tahu ni. Allah mengundangkan seruan ni kepada manusia kepada siapa? saya nak tahu. What's the important thing next to it after that? Ya ayyuhan nas'uduru rabbakum allazi khalaqakum wallaziina min qablikum la'allakum tattaqun surah baqarah. <tuh> Wahai manusia sembahlah kamu kepada Allah yang telah menciptakan allazi khalaqakum. Ha, kan? Ya ayyuhan nas'uduru. Ha itu sembahan. Kalau kita faham kata perintah, sembahlah kamu artinya. Okey dari cerita ni adnas kemudian qala. Qani Agak-agak isim feel ke haram ni? Eh tak jawab ni Haram Salah tak apalah Cakap je lah Haram Yang satu sebut semua sebut eh Dalam overview kita Ada isim Ada fe'il Ada hak Haram Tengok awak punya Raja tu Haram Ada haram tak? Ada tak perkataan Qadil? Ada Qadil Qadil okay harau tauki tu maksud apa haram penegas haram penegas emphasize don't play-play jangan main Allah gunakan kod pay attention pay attention qad datang di sini emphasis and it is further important kalau dia bergabung dengan huruf lam laqad ialah lagi kuat dia qad atapun la? nah, laqad laqad, laqad khalaqanal insana fi ahsani taqim laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alaihi sungguh-sungguh telah datang kepada rasul ah dan benda kan qad jadi di sini adalah harf harfnya harf kesungguhnya sense penegas kan? bila kita uh, sebut uh, qad bila kita dengar Oi dah. Perlegang kuat. Tak pedah. Jangan. Qad <sukur> aflaha man tazakka wa dhakara rabbih fa Itu dah surah Al-Ala ada tu. Qad aflaha man tazakka. Sungguh. Ah, apa dia aflah amat telah berjaya lah mereka mensucikan dirinya. Qad aflaha man tazakka wa dhakara rabbih fa mereka ingat Tuhan dan mereka solat Pernah tak kita dengar?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 قَدَ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا وَقَدَ خَابَ مَنْ Pernah dengar? Pernah dengar tak? Ya. Ada berapa khadah? Dua dah? Itu ya. semua Allah mula dengan sumpahan tau, bukan wadhan وَالْشَمْسِ وَالْغُوَحَ Lepas tu sumpah semua-semua-semua Apa jawab sumpah? Apa? قَدَ أَفْلَحَ مَنْ Itu ha, dia Pernah lah mereka Jawab bersumpah tau Oh, kalau tahu apa ini Eh, ini kita nak tak ajar ke sini Pernah dengar tak? Ok lah saya buka lah Tengok Serta, macam. <laughs> Jan -jan, Tengok macam ni macam Tengok dia Saya takut Walakad ra'ahu bil-ufuqil mubin Qad aflaha man tazakka Lakad khalaqna l-insana fi kabadah قد افلح من زكاها وقد خاب من دسها لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم سمواتي وتين وزيتون وطور سينين هذا البلد الامين لقد خلقنا bukan qad tapi laqad apa cerita sungguh-sungguh kata Allah laqad khalaqna khalaqna kami telah ciptakan kan? ini Allah subhanahu dan -insan, insan dengan sebaik-baik penciptaan fi ahsani tengok diri kamu. Dan mesti kita dengar surah al Ini satu penegas, ada lagi penegas inna anna la binni Allahu kita tengok kat sini ni Allah dah bunyikan qad. Nampak tak Ada qad tak sini? Ha. Ah. Dari apa? Maksudnya emphasize lah Allah dah seru Wahai manusia Apa cerita sekarang? Kau ayah buat ja Ja'ad ni isim firgah Kita tak ada amzah Tak ada nun Tak ada ya Tak ada tak Dapat tu Bukan ke ilmu <tuh> Agak-agak Tak apalah Saya beritahu anda Ja'ad ni Maksud datang Ila ja'a nasrullah Pada belah tak? Mula dua, mula tiga ke mula empat? Lupa oh, <laughs> It's the same thing lah Ja'ah So you have to take this in your own word bank right now Tulis Oh, Ya Ayuhal Ada tiga Kalau dengar sekarang Dekatan saya sekarang kena berubah Masya Allah kena seru tu Kalau qad tu Orang penegas Saya masuk dengan word bank saya hari ni setakat ini sudah laqad berapa kali perkataan qad laqad ni keluar dalam quran 381 kan? kali lebih kurang kira kali lebih kurang around dia berulang-ulang tau kalau hari ni awak tak tak, tak serius awak takkan dapat lah faham takkan faham lagi kuat. sedangkan Allah menyeru Allah memberikan penegasan kan? kita tak faham lagi sebab tu saya katakan dalam program ni seorang tu harus benar-benar minat Dah baca Quran, cuba baca Quran. Ina bahasanya nak tahu, nak itu uh, kan? dah. Okay. Kalau <tuh> jahatku maksudnya ini bentuk apa? Kuning ni, PL kan? PL satu, PL satu maksudnya apa? <tuh> PN Madinah. Tapi di sini adkuk, hukum siapa kum? kamu. <tuh> hukum kamu semua. Apa adkuk tu maksudnya telah datang kepada kamu ni kam ya ada hia dan. Siang tu perempuan kan? Betul tak? kenapa hia tu perempuan? Sebenarnya nanti kita latih ada fa'ala fa Ada Artinya otak ni, fa'ala lelaki, perempuan fa'alat. Ja'a ja'at. Dan untuk perempuan ni tak semestinya dia ni memang perempuan yang berakal kan untuk bentuk lain. Ah, tanda bentuk perempuan, contoh Muslim Kita perlu belajar waktu modul 2 kan Muslim, Muslimah, ingat tak? Aziz Jamil Ada A'ah tak? Itulah tamat berhutang tu Itu tak? Tak berhutang Untuk perempuan so, sekarang ni, Ja'at telah datang Telah dah? Siapa yang telah datang? Dialah, dia lah, dia perempuan. Siapa dia kat sini? Ada tak? tak? Ha. Ah, ha. Abang Kabar. Tak tu. Okey, biasa kita hier dia ters bunyi kan? Betullah. Ha? Ni saya buas orang. Betullah. Ha? Tapi kita punya Quran kita tengok, tengok ada tak isyarat dekat? Ada tak isyarat? Ni ni. Lokom okay. bahagian. Kau Isa. Kenapa tak terbuta kat sini? Yeah. So siapa yang datang? Ha? Mau? Izzat. Mau Isa. Mau Isa yang dah? Perempuan ni Mau Isa. Mau Isa yang dah? Ha sekarang ini. Ini seini. Berdatang kepada kalian apa? Belah pelajaran, pelajaran atau peringatan? Apa datang? Pelajaran, peringatan, peringatan itu dia. Kita okay. belajar ats kum mau. Apa datang? Belah. Min. Kenapa dia bawah? Apa dia? chair. Mana Arab Min. Min. dia? Ternyata, Min. Yang tadi awak minta ila alatitikal tu, dia akan belaskan bawah Rob. Rob. Tapi Rob ini dia isim kah Rob? Si si si. Abra? Mana dia tak ada? Tadi, tak minta ada? Dia bersama dengan koho. Kamu. Kamu. kamu. Yang telah datang kepada Tuhan kamu? Rob Tuhan, kuputkan kamu. Guys, is emphasis lagi. Di sini ada dua, ada save hijau, misalnya. kalau kita buat Latin gini, nanti kita kaya dengan kosa kata. Dia kan bentuk dia pun sama juga. Jadi kita dengar itu yang mesti kamu dalam belajar tu masya eh? Dan daripada kitabnya latihan tu kita latih juga, banyak ada latihan. latihan, latihan. Min rabbikum daripada Tuhan ka? kamu. Wah dan biasalah sifaun ah ha, kenapa dia buat tempat pula everyone tak, tak apa tak apa saya beritahu saja ini ni bau ni bau nyam nyam Pen dia berkaitan dengan yang ni ah ini ha, ni yang datang ini dalam masa beberapa dia pun si ah is it is dia punya baris ni sifa tu apa tanam Li min Min apa? Min ila an ala li Baiki. Ma ni kita pernah belajar tak dalam Faham solat? Ma ma pertanyaan Ma penafikan Ma penyam Sebab tu masuk program ni kena habis faham solat Kalau oh, 1, 2, 3, 4 Nanti kita teringat yang lalu kan tu lah. Lalu ada orang buah nak masuk Terus masuk ini, saya katakan awak ada bahasa Arab tak? Saya katakan awak oh, kena butuh ada asas bahasa Arab okey tapi tak tentu masalah dah uh, kan? li bagi ma apa mari dikerak apa pertanyaan ma lima hijau ni bagi Yang siapa fi minnya min ila an ala dalam ha? dalam maksudnya dia ada arah jar tak ada ke dia arah jar ya ha? saya akan berisbawahkan i Sifisudur uh, Dalam daftar Wah Ini dah jadi jamah Dah biasa pun sama Ini tak boleh berubah Dia maudin Tak boleh udun Udin tak boleh Udan uh, Dan uh, Hidayah bertunjuk Wah dan Rahmatun Dia kait juga dengan sini okay. Lil mu'minin bagi Orang-orang beri okay. Iman Okay. Rahmat dan orang iman. Apa khabar Wahai manusia sungguh ini akan belah datang telah ni. Ya, telah datang. Kepada kamu apa yang datang? Pelajaran bahasa. Ain nama apa? Al-Quran Al tu sebenarnya. Pelajaran apa? Peringatan Al-Quran tu. Daripada siapa? Tuhan, Tuhanmu sebagai apa penawar bagi penyakit yang ada dalam dan dada sifat tu penyakit dia dalam dada iman fi sudur dan juga petunjuk serta rahmat bagi orang-orang beriman wahai manusia apa yang datang ni apa yang datang al apa kandungan al-Quran No, no petunjuk kita tahu empat-empat kategori ni pertama peringatan kedua Penawar Ketiga petunjuk. petunjuk Keempat Memberi rahmat kepada orang-orang Dalam ayat ini Allah menegaskan Wahai manusia Telah datang kepada kamu apa Ja'at confirm datang ni Mereka satu Peringatan Kedua Penawar Bagi dalam penyakit hati anda Tak tentrang lah Hasat dengki lah Risau lah Kena bawa kerja lah Takut tu Takut ni lah Tenang tu takde Penawar ketenangan tu bukan pada keuangan dan wang ringgit. Ketenangan tu bukan pergi laut tengok laut. Ketenangan tu pada Al-Quran ketenangan tu. Dengan Quran je kita. Dan bukan tu saja tapi mudah. Apa mudah? Dan juga dia sebagai pemberi rahmat untuk orang-orang beriman beriman. Dan ini belum ditafsirkan lagi. Kalau ditafsirkan tafsirkan ni ini wahai manusia semua telah datang kepada Al-Quran daripada Tuhanmu penyembuh bagi penyakit yang ada dal-dalga. Di ayatnya Allah Subhanahu mendorong manusia dekatkan dengan kitab Allah yang mulia ini dengan menyebut sifat-sifat yang baik yang diperlukan oleh hampanya ini Allah. Yang memperingatkan kita semua tentang amal-amal yang dapat mendatangkan kemurkaan Allah dan hukumannya, mengingatkan kita akan menjauhi dengan menerangkan pengaruhnya dan bahayanya yang banyak. Ternungannya untuk kita ambil renungan. Yang penting tu Allah gunakan qad apa dia? penyembuh. It's not just a thing for you to Buatkan Quran sebagai hantaran Atau buka bulan puasa saja Atau sekarang mencukupkan Sanatnya, atau sekadar Mencukupkan belajata duitnya saja Tapi you should take, Allah kategorize kan Kenapa Allah tak gunakan rahma dulu Allah tak gunakan muda dulu kat sini kan Maksudnya ada kena Allah kata hudah Tapi di sini Allah kategorikan apa Pertama sekali, first It's actually sequence Al-Midah kita tak takut pada Allah SWT Dalam membesarkan Allah SWT Sebagai apa Bawa Allah Syifa Sudur Itu yang sekarang ni Kalau kita nak tahu dia sebagai petunjuk, Rahmat, Syifa Dan juga pelajaran yang paling utama tak faham lah dia Sebab tu awak sekarang nak faham How the message is That's why all of your are here Ayat ni, saya ambil ni, salah satu ayat ni Untuk kita renung semenang Allah kata apa? Allah tak, tak directkan kata Ya Ayuhannas, Qadja Al-Quran tak, tak, betul tak? Lah. You know, saya tanya tanyakan Example eh, please pay attention You're going to end about 1-2 Insya Allah. Beza tak Kalau seorang cakap dengan anda Minggu depan Datang bulan Ramadan, puasa eh perkataan Ramadhan tu kita dengar je faham tak? Nak? Katalah kita dah lama dah lama tak Ramadan. Minggu depan jangan lupa bulan yang penuh berkah yang penting sekali. Dia panggil kita apa? Berfikir. Berfikir. Thinking. What's that? Make you think. Kalau ada kata ya Yahudnas kerja at kita. Kerja al-Quran. Directlah tu tak kalau mau'izah ta. Ah. Ha. Ha. Ha. Syifa. Huda, nah, berapa? Okay. Nah, Come on, what's there? Look for it, search for it, grab it. Dia tak terus masuk pada objektif. There's language. Allah speak right now. Ini lah Allah berbicara sekarang ni. To the beautiful language, for us to take, it is communicating with us. Ada example tu, the penyanyi ni lah. Kalau kita tahu kau oh. sungguh orang kata orang ni. Kalau kita tak tahu oh. ni, kita tak rasa. Faham semua? Semoga Allah memberkati pertemuan kita pada hari ini. Insya-Allah, semoga bermanfaat Semoga Allah sentiasa kekalkan apa yang Allah anugerahkan kita pada malam ini. Jangan kita tergolong di kalangan mereka yang Allah tarik nikmat belajar. Dan lebih lagi ramai di luar sana yang masih lagi tidak mengenal Al-Quran. Kami menerima banyak masalah-masalah. Alhamdulillah, kaum ibu-kaum ibu, kaum ibu muslimah biasanya diberi hidayah. Bukan sekarang kan? Selalu komplain Bukan komplain apa Minta doa Suami saya tak semayang Suami saya ambil ringan tentang agama Nak pergi masjid malas Allah Keseran Anak-anak tak terjaga Sibuk dengan belajar tanah. Masya Allah So anda-anda yang Yang sekarang ni nak belajar serius Agar anda juga dapat Sampaikan dakwah secara Kemampuan anda mengikut Tahap masing-masing baik-baik insyaallah oke ya, semoga Allah sempurnakan kegiatan kita dengan al bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ربنا مولانا انقصنا وإليك الخل الى الله ربنا لا نقول الا انت Allahumma inna na'udbika min almin la yanfaq, wa min kalbi la yakhshan, wa min nafsin la tashbaq, wa min du'ain la nusmaq. Allahumma inna na'udbika min alhamya wal hazan, wa na'udbika min al ajzi wal kasan, wa na'udbika min aljubli na al, al bukhul, wa na'udbika min al-ghaladu al ddaini al-qahri al-jarr. Allahumma ja'na laka shakirin, Allahumma ja'na bilal muqarrabin, wa ja'na bilal muhsinin, wa ja'na bilal makhrusin. Wa ja'inna bin ahli Qur'an Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim Ya Fatah, ya Alim Ya Rahmatika, ya Rahman, ya Rahmi Wa Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, ya Rabbul Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan tumpul untuk penduduk depan Kita eh? letakkan, insyaAllah Kita ingatkan, insyaAllah Penduduk depan, kita buat, biasa Tetapkan, kalau ada dapat perubahan Kita akan insyaAllah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang perlu kasih nama, harap tulis nama, yang ada perubahan nama atau tambahan apa silakan insyaallah.